Vi ska ju träffa Linhed nu. Ja, just det. Hon är sexolog. Ja. Jag tänkte att vi kanske ska passa på att fråga henne några frågor. Mm, jaha, behövs det? Eller vad tänkte du jag på? Jag vet inte, du kanske vill fråga någonting. Sådär. Hur tillfredsställer jag min kvinna? Eller någonting. <laughs> Men det vet jag ju redan. Eller? Maria? Don't tell me that your life is dull and gray. Hej, hey, hey, hey. Hey, välkomna till avsnitt 39 av Bonuspappan och... Plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. När du har mikrofonen så där på näsan så ser det lite som att du har en på näsan. Ja, just det. Men du har ju den i pannan. Är det bättre? Ja, men jag hörde faktiskt att det var som du sa: Att det buschar lite. Att du andades när jag pratade ja. i förra avsnittet. Och jag kan inte hålla andan i hela avsnittet, så det får bli så här. Ja. Men jag skulle vilja säga då här i början att vi sänder i samarbete med familjeträdet Just det. I Ystad mm. Vår kära Stina är tyvärr sjuk. Ja, så vi hoppar över. Stina svarar och så lyssnar vi på en lång intervju med Linn Hed istället. Ja, och nu ska jag göra ett reklaminlägg. Jaha. Ja. Hej. Bonuspappan och plusmamman sänder i samarbete med familjeträdet. I Ystad, ni når på www.familjetradet.com. Kom ifall du har problem med din relation. Speciellt om du lever i en bonusfamiljsrelation. För vi är experter. Hälsningar, Stina, på familjeträdet. Och kolla in på Instagram familjetradet. Lätt det jättekonstigt? Nej. Var det okej? Okay? Det är lätt som reklam. Jag kanske ska börja skriva ner det jag ska säga istället för att bara plocka det rakt ut i min hjärna. Nej, Nej. det är roligt. Det är roligt. Nej men helt seriöst, ring dem, skriv till dem. Mm. Kan man kan gå in på deras Instagram. Just det, och man kan även få konsultationer via Skype om man inte bor i Ystad eller i Varberg där Stina är ibland också. Mm. Vi har ju denna vecka träffat Lin Hel, som är psykolog och psykoterapeut och sexolog. Hon pratar bland annat om sina barns bonusföräldrar. Och då kan det låta så här. I... Viktigaste för mig är ju alltid fokus på mina barn. Om mina barn kommer hem och säger att, eh, att jag ser att de mår bra. Att mm. den här extra bonusföräldern faktiskt är en bonus. Mm. Mm. Någonting som tillför mitt barn nya perspektiv. Det behöver inte vara någon som stryker med hårs. Men någon som... Hjälper mitt barn att fortsätta Växa och utvecklas Och det gör man också genom gränser Och det gör man genom att liksom vara tydlig Så att jag har inga problem med att någon Säger till mitt barn som är bonusförälder Eller sätter en gräns Utan det har jag, det har jag tillit till Utan För mig är det ju allra viktigaste Att mitt barn Känner eh, sig Älskade, omtyckta, kärlek och harmoni Och en, en Trygghet mm. då, har, då har jag inga synpunkter Ja, men det har hon ju helt rätt i. Eller? Ja, att om barnen mår bra så gör bonusföräldrarna en bra insats kan man säga. Ja, det är väl ganska självklart. Mm. Jag blev lite överrumplad där innan jag tänkte att vi skulle gå in på hänt i veckan. Så slängde du in din. Ja, just det. Men nu är det hänt i veckan. Nu är det hänt i veckan. Det har hänt ja. ganska mycket den här veckan. Ja, det har det. Eh, Oj, där försvann min röst. Men det gör väl ingenting. Vi kör på ändå. Du har jobbat kväll. Ja, alla sju dagarna och... Eh, men då har det ju varit en barnlös vecka för oss. Så barnen, ja, så barnen, har, inte barnen märkt har ju varit det. hos pappa och ja. papporna och de har haft sportlov. Ja, men inte dratt iväg på några stora grejer. Nej, vi har hört. inte vad vi vet i alla fall. Men jag har ju flängt runt här som en mm. perk Det började på måndagen så var jag på Naturum vårt naturreservat här. ja just det. Och byggde en helikopter med helikopter Helle. En helikopter <laughs> Ja jag kom av med det. Där. Jag byggde en helikopter med Helle En helikopter byggde du Ja, ja det var ganska coolt mm. Han var en sån uh, liten nörd kan man kalla det Han som ledde det där Ja jag gillar ju nörder ja. Det har ju du nytt dag. av Men han bara så här vinklade en liten liten, liten pappersbit Eller lite liten gem Så bara ja. och flög de här iväg jättelångt och ah. uh, Lite aerodynamiskt ja. Ja. Han tog det till en helt ny nivå Det var häftigt men sen eh, på tisdagen, så, då var det fästningen. Vi har så mycket bra saker här, Varby. men ja, vi har en stor fästning ifall danskarna anfaller. Mm, mm. Ja. Det var väl danska tag också. Var fästningen dansk? Ja. Hela, Hall hela halland var dansk? Ja, ja. ja, precis. Men nu eh, för tiden så bor det en döing där som heter Boxningsmannen. Ja, just det. Legendariskt fynd i en mosse. Ja. Mina dagbarn var föga imponerade. som liksom bara... Uh, ungefär. Och sen var de mycket mer begejstrade i den här uppstoppade kossan Aha. och det uppstoppade lammet. Ja, Så där ja. fastnade vi nog i en kvart tror jag. Och klappade. Och klappade och klappade och klappade. Tills jag upptäckte den här skyltan stod klappa inte av uppstoppade ljuden. <laughs> jag bara... Hmm, na, na, na, na. Onsdag vet jag att du var iväg i Åkulla där de har skidspår och pulkarbacke. Onsdag var en späckad dag. Vi var i väg dagmammorna. Då var vi nog alla tre dagmammorna här som brukar samlas ibland och tog med våra dagbarn och åkte pulka och det är alltid kul. Mm. Det finns ju inget bättre än snö, barn och varm choklad. Just det. Det funkar. Ja, och efter det så träffade jag en av mina tärnor. Jag kommer mm. ha fyra tärnor. Ja. Det kommer bli crowded. Men jag hade svårt att välja så jag var tvungen att ta så många jag fick Fyra fick jag ta Och vi fikade Och efter det så drog jag iväg till sjukhuset Och lämnade lite blod ja. att kunde behöva blod det. Jag fick faktiskt ett sånt nu Vi behöver ditt blod ja, just det. ja För du har noll Jag har noll blod Som är bra. Kan man ge till alla mm. Och jag har ju verkligen kämpat för att få lämna blod ja det var inte det. Du fick inte det i början Nej, först var jag ju för thailändsk Jag är ju född i Thailand då. <laughs> och då fick man inte lämna blod Sen när jag flyttade neråt till Göteborg Det var Uppsala jag inte fick lämna blod nej, för att jag var. Och sen i Göteborg fick jag inte lämna för att jag var för kort Jaha De men tänkte det, du skulle svimma av kanske Ja men det var faktiskt det. de tar lika mycket blod av alla Så att jag var för liten helt enkelt Jag har inte växt men <laughs> Numera får jag faktiskt lämna blod ja. här i Varberg då Och jag får lämna blod trots att jag är så allergisk Ja, det enda är då att Ifall du och jag åker till Ett eh, malarialand mm. Som Thailand till exempel mm. Då har du tre månaders karenstid när du får lämna blod igen. Och jag har ett halvår. Jaha, du är mer mottaglig för det. Eller om du var det. ännu längre, ja jag vet inte. Och det är inte för att du är kvinna? Nej, det är för att jag är född i Thailand. Jaha, ja. Ja. det ser man. Det är sånt man inte vet. Sen torsdag var jag ju 22 Nej, men jag är i andra. Jaha, vad gjorde du? Du var på after work? Ja, jag var ja. på after work. Ja, på uh, Hadris med musikquiz uh, och sånt. Och jag skulle hälsa från Gunsan att hon faktiskt tycker om dina långa utläggningar. Jaha. <laughs> jag tycker att jag är lite taskig som somnar när du pratar för länge. Ja, just det. Ja, tack för det Gunsan. <laughs> hon var ju med och vi hjälpte åt att svara på frågorna. Och vi hade nog kunnat komma delad tre om vi hade satt ni hade några årtal. Vi hade kommit delad tre om ni hade litat på att jag kan årtal. Ja, just det. Och att jag hade vågat driva igenom en liten ändring där på en fråga. Nej, ja. men det roligaste är att man träffas och har kul. Absolut. Nu, så sen blev det torsdag. År, sen blev det torsdag. Då var det den 22 i andra och så var klockan 22.22 på kvällen. Det var många två år där, Uptäckte vi. <går> Bler, alltså, klockan blir 22.22 även, även på den torsdagen. Ja, men vi, vi märkte det då, eller vi kom på det märkte, då. Men jag märkte det redan innan att det var en sån speciell dag för att det var 555 dagar kvar till så vi skulle gifta oss. Just det, vi har vår nedräkning där. Så då jag en sån här dag när det är så numeriskt, mm. eh, vad heter det, universum-synkronisering. Ja. Men då måste man ju göra någonting kul. det gjorde du? Jag sa upp mig. Ja, faktiskt. Från med jobbet. Ja, och det gjorde jag ju inte för att det har varit hemskt och tråkigt, utan för att jag känner att tiden räcker inte till till mina egna barn riktigt. Mm. Det var ju lite det som var grejen att jag skulle vara hemma när de kom hem från skolan och så. Men nu är de så stora, så att det så behöver de inte mig på det sättet och det så kanske de tycker att det är snarare jobbigt att det är de lite fullt tid. hus här ja. när de kommer hem. Och, Eller på morgonen när det ja. Och sen har vi ju... Frukost. Vi har ju spurtat iväg med vår podd så att det finns en hel del att göra med den också. Mm. Så att, mm. Och så har jag lite saknat att vara... Rehabassistent. Ja, det här, jag har ju varit lite vikarie och hoppat in lite då och då när jag hade tid. Och då ja. har jag inte haft tid, men jag trodde jag skulle kunna bolla båda jobben. Mm. Men det har jag inte riktigt klarat av. Så att det ska bli kul att jobba med det igen. Ja, och så har vi en Youtube-kanal nu numera som vi ska försöka lägga ut lite klipp på också. Ja, det gjorde vi ju torsdags. Vad var, gjorde du då? Då sjöng vi perfekt edigerar den låten. Ja, folk som känner oss kanske inte har förväntat sig att vi skulle sjunga, för att det är inte så att vi sjunger. Ja, men det gick tillräckligt bra. Ni vi, som är vi, nyfikna får lyssna. Vi överlevde i alla fall. Vi YouTube, tog oss igenom det. Ja, och Youtube-kanalen heter förstås... Bonuspappan och plusmamman. Smart, va? Mm. Väldigt smart. Sen tycker jag inte vi ska nämna att din cykel fick punktering för femte gången, för jag är så trött på att laga nu. Men varför nämnde du det då? Nej, vi går vidare. Men vi kan nämna att även Bromsvik har gått sönder den här <laughs> ja, ja, tur att det inte är din egen cykel. Det så att utan luftdäckorna, utan så smäktar vi på denna ö. Mm. Nej, men det var väl torsdag. Ja, du var på Pinchos med en annan tärna också. Ja, just det. Jag har en sån tärnträffsvecka. Tärn, mm. äh, ja, och, och henne har jag ju känt sedan vi var sex år gamla. Hemma i så lilla Så ja. ja, men det är så roligt när vi träffas för att det är som... Det är som att är, vi är liksom samma. Vi, nu är vi ju över 40 båda två. Och det är ungefär samma som när vi var 14. Men det känner jag igen. När vi jag vi kan skratta så att vi. Mm. Ja, jag trodde att de skulle slänga ut oss nästan. Oh. De är fulla tanterna, mm. Men det var vi inte. Nej. Helt nytt, Var det då du fick den här spännande bilden som jag inte. Men gud, vill se? prata inte om det, Morilla, fortfarande. Mm. <laughs> vi ska ju inte skylla på någon, men. När jag, frågade, jag fick en bild Aha. på mitt ex Aha. iklädd endast eh, sån här, vad heter det, mankini ja, som bo, Borat det som snöre liksom. ja, det fick jag när jag satte åt med, med min kompis mm. att alltså, jag höll nere maten är fantastiskt <laughs> men eh, han skyller på att det var Älskar. Saga som ja, fick den ja, vi får kolla detta mm. annars har vi bra utpressningsmaterial nu just det mm. Bara ja. gör som vi säger annars mm. Ja, fredag åkte du iväg och badade i Falkenberg med en liten grabb av där. Ja, ja, du visste inte att jag var i Falkenberg. Nej, jag hörde bara att du skulle till simhallen. Tänkte jag att det var den som är nära oss. Nej, men den bästa simhallen är ju klitterbadet. Ja, saltvatten är det. Och en jättebra barnavdelning. Faktiskt. Och så är det så, det är mycket varmare och skönare där. Mm. Det är mycket billigare där. Mm. Och det är mycket längre bassäng om man nu är vuxen. Ja, just det. Är. Plus att uh, min lille kille älskar uh, vatten vatten. Ja. Han skulle kunna bo i vatten när ja. han fick, fick det så att vi bara vi bara låg där hela dagen. Ja. Det var hur sjönt det helst. Ja, jag tänkte hur ska det gå? Hur ska jag få upp honom? Men då bara använder jag, jag använde aikido kan man säga. Ja, du vet aikido, då ska man ta den attackerande, den attackerande kraften, kraften följa med och sen ja. styra bort. Så mm. ungefär då när vi skulle gå iväg tänkte jag så fick han syn på en stor, jättestor upplåsbar orm som var i den stora bassängen, ah, där fick vi inte vara annars nej. men när han såg den och tittade titta där, och då liksom bara tog jag honom med och så passerade jag bassängen och så in i duschen ja. sen fastnade vi ju där en halvtimme visserligen, för han I älskade dusch. att duscha också så ja. att duscha en halvtimme ja, härligt. Ja, men det är härligt när man inte har någon direkt tid att passa, jag har sån bra kontakt med hans föräldrar ja. vi kommer hem någon gång brukar jag säga ja, och så levererar jag oftast honom hem då mm. Ja, men det ja, haft, det är jag kommer att sakna det lite grann men man kan inte ha allt sen träffades vi lite på kvällen trots att jag var och gjorde ett jobb för att jobbet jag gjorde på Funka Varbergs danskväll oh, just det, jag jobbade, jag jobbade där vidare, var ju du, där var ju du ledare jag mm. lämnade hem ett dagbarn och sen så slängde jag på lite glitter och mm. så drog jag iväg och jobbade med min funka jag tror det var grupp. 120 personer där, några funktionsvarierade och några personliga assistenter då och det levande Det låter musik. lustigt när du säger funktionsvarierade men det är kanske den ja, politiskt om, korrekta termen. Eller funktionsnedsättning. Men vi brukar säga kan deltagare. Deltagare, ja. ja. Några var deltagare. Ja. Ja. Några var. Så det var ju jättebra stämning. Ja, och och mat såg det ut att vara ja. Om någon kan dansa så är det ju faktiskt folk som inte bryr sig så ja, mycket om det. sin... Mm. Uh, Appearance. Men de bara ger hjärnet. Och mm. det är så det ska vara. Mm. Och, väldigt glada. Man blir medryckt själv. Bara dansar och skrattar och har kul. Så så är det kul att du ja, kom. Ja, och sen, och jag fick sno sista dansen med just dig. Just det. Ja, härligt. <laughs> sen fortsatte vi ju lite på det temat att eh, när jag gjorde ett jobb sen på lördag morgon så var ju du med och så lånade vi Helle och eh, Ja, just det. Vi Kevin följde också. med dig på jobb. Kan vi inte alltid Till Okula, är så? Till Åkulla och fläta ihop i, våra jobb. Ja, barnens vasalopp. Och... Eh, de bjöd på korv och medaljer och varmsaft och bullar. Mm. Och och Kevin fick medaljer, han älskar medaljer. Ja. <laughs> och jag tyckte det var så roligt att Kevin... Jag har inte sett Kevin sen... Det var väl innan jul? Det är ju hela Storbror som är din plusson. Ja, för folk som hoppar in i podden mm. nu så är Kevin min plusson. Ja. Din tidigare bonusson. Min bonusson mm. sen ett tidigare förhållande. Mm. Jag får inte träffa honom lika ofta, men ibland får jag det och det är jättekul. Och då, just den här <laughs> lördagen så drabbas jag av det som lite jag lite opolitiskt korrekt kallar för helgpappasyndromet. Ja, det. det är att man pressar in så jättemycket som möjligt mm. på en och samma dag man ses och det gjorde jag. Vi åkte skidor då. Han åkte Vasaloppet, mm. sen åkte vi pulka. Så jag bakade. Ja, jag bakade med hans favoritmuffins. Mm. och sen uh, åkte vi skriskor. och uh, efter det så gick vi på bio. <laughs> och sen var den dagen över. Ja, det var väldigt uh, fullproppat. Ja. Ja, jag fick en liten jag skickade iväg hans lilla syster tillsammans med en annan kompis. Och de gick på en bio, och jag och Kevin gick på en bio. Black, Black Panther. Ja, Black Panther. Vi tycker om underhållningsvåld båda två. <laughs> mm. Han förstår inte vad de säger, men... Det Nej, just det. Det är engelska. Bara det är liksom häftiga effekter, mm. och så. Och det mm. tycker jag också Ja, sen kan vi avsluta hem i veckan med söndan, som jag ska iväg och jobba nu och du ska Nej, spela nu, kort. Nu är vi nu. Vi är mm. i nutiden. Vad ska du skriva om idag? Idag ska jag bland annat skriva om en anmälan till Arbetsmiljöverket om överbeläggningen som är på medicinkliniken. Nu, yes, sa nu. du nu. Ja, sen Men nu det påverkar hela Vad är det, gång. <laughs> <påverkar> <laughs> det för helhetsskuld du liksom köra igång? Det är lite. enligt paragraf 6 6 a ni som vill veta, begäran <laughs> om arbetsmiljöinsats. Eh, nej, det är jobbigt på sjukhuset. Det är svårt att anställa sjuksköterskor bland annat. Så ska man byta karriär så är sjuksköterska, där är det brist. Ja, de behöver sjuksköterskor? Ja, och, och vårdplatser behöver de ju också. För nu får de skicka patienter till till exempel ortopeden då. Eh, som egentligen ska vara på medicin. Och de som är på akuten får ligga kvar på akuten mycket längre. Och kanske till och med ligga i korridorerna då. Nu, nu tror du att jag lyssnar på dig för att jag tittar på dig. <laughs> Men det gör jag inte. Jag får lyssna på podden och sen och höra sen. vad du sa. En annan liten spännande sak, det är en mamma som har blivit dömd, eh, åtalades för misshandel på sin son men dömdes för ofredande till böter Oj då. på en lekplats. Hon hade tagit honom hårt i nacken och i armen. Och det är Aha. lite ovanligt men här fanns det vittnen som var väldigt trovärdiga då. Okej, var det vittnena som hade anmält då kanske? Eh, ja, jag minns inte vem som anmälde men så tror jag att det var jag. Ja. Det är ju svårt så här för oss. Ja, men den kan ju Aha. överklagas och hon kan ju frikänna sig i hovrätten så vi vet ju inte. Men hon dömdes i tingsrätten nu. Jaha, ska du inte intervjua henne då? Eh, nej, jag tror jag ringer advokaten. Vi brukar inte intervjua. Då måste man ju också intervjua vittnena och de har ju redan lämnat sina uppgifter i domen. Så jag kan ju citera faktiskt vad de har sagt där Aha. om jag behöver det. Ja, och det blev som sagt var inget Stina idag. Nej, just det. Det Nej, har vi nämnt. Det känns som så här lite antiklimax, för det är ju det som jag väntar på hela tiden. Hon har veckan. varit med nu sedan avsnitt 19 tror jag det var. Så i Nästan 20 avsnitt. Halva, halva vårt liv höll jag på att säga, ja. men det är inte halva poddens liv. Detta är ju avsnitt nummer 39, men eftersom vi börjar på noll så är det ju egentligen avsnitt för, vårt 40 avsnitt. Så det är lite 40-årskris-avsnitt detta det kanske. Det jag känner? Oj. Nu pratar din mage tror jag ja. med oss. Men nu så ska vi lyssna på Linn Hed som vi träffade i Stockholm hemma hos henne. Ja, kul. Och det blev en lång härlig intervju som kommer här. Hej Linn och välkommen till podden. Hej, tack så mycket. Och välkommen hem till dig själv i Bromma. Ja, välkomna ska ni vara. Ja, ah, det är Bromma med. Ja, det måste väl tillhöra Bromma detta. Spännande, ja. jag är Bromma? Känner någon i Bromma? Jaha. Vi får åka hälsa på den <laughs> Du är ju psykolog och psykoterapeut och många känner igen dig tror jag från Aftonbladet och TV7 också. Det Jajamän. Men om du skulle beskriva dig själv, vad, vad gör du mer? Mm. Ja, men jag har många strängar på min lyra men jag, dels jobbar jag som vd för tre stycken eh, behandlingshem eh, för missbrukande tjejer och driver dem. Sen så Aftonbladet rullar på mm. sedan många år tillbaka. Jag skriver på en ny bok och ja, men jag har många älden helt enkelt. En roman den här gången? Hörde. En roman är det jag, precis. Spännande. En Ja, yes. Ser vi fram emot. Jag har ju lyssnat på den här med boken du kom ut med förra året eh, Flickan från Lotusfältet och där säger du ju själv om dig själv att du är högpresterande. Ja, oh. ja. Och att du tycker att det är tydligt för någon som kanske är adopterad och jag kan väl känna igen det själv mm. att man driver inte kanske att jag just driver det för att känna mig älskad och så men, men att jag gärna vill visa att jag kan på något sätt Mm. Känner du också det? Jo, men det var ju en väldigt stark drivkraft hos mig från, det, från uppväxten. Och att för mig blev ekvationen det här att jag presterar, då får jag bekräftelse och då blir jag också älskad. Mm. Och att det blev ett mantra som blev väldigt starkt. Sen så kan jag ju tycka när jag tittar i backspegeln att det blev för mycket. För det är ju inte allt att man har mått bra av att Nej. prestera på den nivån. För att det är också... Det har ju ett pris. Och det kostar ju någonstans. Och för mig kostade det ju framförallt hur jag mådde eh, själsligt och psykiskt. Mm, mm. Mm. Jag känner att det har varit dubbelt. Att, dels jag är jag kvinna. Och det så har jag ju då utländskt påbrå. Att jag på något sätt ännu mer måste visa att jag kan. Mm. Eh, I olika du, sammanhang. När du drev två företag Jag drev ju två och, företag och hade och tre små barn. Alla under... Tre år på en gång liksom. Mm. Och det var, ganska, det var ganska utmärkande för hur jag mådde då. Mm. Mm. Hur skulle du beskriva din familj, din bonusfamilj? Ja, just nu så är min... Eller min familj bestående av mig själv och mina tre barn. Jag har ju tre barn från tre olika relationer. Ett barn bor inte längre hemma, Saga. Hon är 21 år och har flyttat hemifrån. Men jag har Malte som är 11 år och Luke som är 6 år. Som följs åt varannan vecka. Fast de har olika papper så har vi lyckats samordna detta. Vilket är väldigt bra och grabbarna tycker ju själva att det är väldigt kul att vara här samtidigt för de är ju som helsyskon mm. eh, och eh, tidigare har jag ju levt i två olika bonussystem om man först tänker att eh, jag har levt eh, ja, lite speciellt då när jag kommer till Sverige i och med att jag är adopterad så kommer man ju till en ja, en familj där jag blir adopterad och så lever man i det sammanhanget Sen så levde jag ju med Sagas pappa i en sorts kärnfamilj då- när vi verkligen var mamma, pappa, barn och försökte mm. oss på det. Och sen så havererade det av olika anledningar. Och sen så träffade jag då Maltes pappa. Eh, så där levde jag under många år i den bonusfamiljen- som på ett sätt var ganska renodlad och enkel utifrån att- han hade sin dotter på heltid, jag hade min dotter nästan på heltid- och min, alltså Sagas pappa och jag hade en väldigt liksom fungerande föräldradialog. Så att det funkar rätt så bra. Och sen så fick vi ett gemensamt barn som vi liksom skulle svetsa samman den här nya familjen. Men sen av olika skäl så, så havererade det. Och då så småningom så träffade jag Lokes pappa. Och då kom han med två stycken barn. Och jag mm. kom ju med två stycken barn. Ja, från två olika från relationer. Från två olika relationer. Så redan där var det ju komplext. Mm. Och så skaffar vi ett barn gemensamt. Eh, familjens lilla minsting då. Och eh, det här var en eh, väldigt svår uppgift skulle jag säga. Mm. Eh, för oss båda två att ro i land. Och jag tror inte att vi där och då, när man är så förälskad och så... Stark i sin tro Att allting går att fixa Att vi då riktigt förstod Vad vi gav oss in på Det är väl mm. kanske tur För då är det ju, tror jag många skulle liksom bromsa innan Och väldigt många härliga upplevelser Och faktiskt lyckade försök Till bonusfamiljer skulle gå om intet mm. Men jag tror att Vi på det sättet Trots att jag hade levt i en bonusfamilj innan. Han hade prövat på det lite light genom inte att bo tillsammans. Men ändå ha en relation med en kvinna som hade två barn sedan innan. Så vi var ju inte helt nybörjare. Nej. Men vi var ändå väldigt naiva i att tänka att men det här klarar mm. vi. Kärleken övervinner allt och vi älskar varandra. Och, nu, och vi försökte verkligen göra det enligt konstens regler. Och jag tycker att vi, vi kan liksom inte lägga skulden på oss själva och säga att vi inte gjorde bra. Men jag tror att hade de vuxna varit mer överens... Mm då tror jag att det också hade smittat ner sig på barnsystemet. Mm. För barnen kände ju att de vuxna inte var överens. Och mm. då blir det ju en osäkerhet hos barnen givetvis- mm. hur de ska förhålla sig både gentemot sina nya bonusföräldrar- men också gentemot sina nya syskon. Mm. Eh, och de har ju alltid lojaliteten i sin liksom grundfamilj. Mm. Så att jag tror att hade vi vuxna kunnat samarbeta och... Eh, ha en mer vuxen och mogen dialog, då hade det avspeglat sig i hur barnen hade förhållit sig till varandra. Ni skulle ha snackat ihop er mer egentligen. Absolut. Jag tror att man... Jag tror att det är otroligt viktigt att man försöker ha en... Höja sig över och ha en en dialog som går bortom tidigare besvikelser och sådana saker och jag menar det blir många in, vuxna inblandade i det här nätverket för att man skiljer sig och så skaffar man nya partners- och så kanske de har barn i sin tur sen mm. innan. Alltså ju äldre vi blir- mm. desto mer komplexa blir de här bonusfamiljerna. För man, har ju, man drar ju med sig ännu mer- för, för varje relation man går in i. Mm. Och får rita eh, upp en stor karta. Ja, och förhoppningsvis så lär man sig- massor med saker längs vägen som gör mm. att- när man står inför den där eh, otroliga komplexiteten- så har man andra verktyg än man hade första gången- mm. Mm. Men, men man får ju gå på några nitar, så är det mm. ju. Tog du, eller ni, tog ni hjälp av någon utifrån? Jag tänker du är ju själv eh, parterapeut. Mm. Tog det emot att ta hjälp av någon eller...? Nej men vi tog väl hjälp framförallt med vår egen relation men alldeles för sent så skulle jag säga mm. och det är väl det som är det klassiska överlag med familjerådgivning eller familjeterapi eller familjekonsultation att man oftast Låter det gå för långt innan mm. man tar det där steget. Så att även jag, då som vet om det professionellt, mm. lyckades ju inte ta oss iväg i tid. Många säger ju det att man ska egentligen börja gå i parterapi medan man har det bra. Och älskar varandra och är vänner på något sätt för att jag, jag går i parterapi nu innan jag Ä ens har träffat någon. Ja, så att jag ska <laughs> bygga extra vecka. Ja just det, ännu bättre. Ja, det var ju smart. Mm. Det var att ta ett steg till. Jag tänker i Bonusfamiljen i den här tv-serien. Där går ju Patrik och Lisa hos i terapi. Och i första säsongen så gör ju de det i förebyggande syfte faktiskt. Ja just det. Och nu sen så blir det lite mer problem kommer vi att se... När nu, ja. Jag tänker hur fungerar relationen nu då I, ja, med papporna till exempel? Ehm, känns ja. det som det flyter på? Ja men det flyter på eh, Saga, hon är ju stor så att där, hon har ju under många år liksom skött relationen mm. till sin pappa själv men vi har en väldigt god relation och ja, firar när hon tog studenten så firar vi tillsammans och mm. ordnar och grejer eh, Maltes pappa och jag vi har också en fungerande relation det är, mycket är ju så här att när man ändrar någonting, nu vet det här fina ordet flexibilitet- som är fantastiskt härligt när det fungerar- men som i praktiken kan vara ganska svår- framförallt i de här systemen- när man eh, tänker att ja, men, du kan väl vara lite bjussig- men vi ändrar lite dagar, ja, du hämtar det där- men då kan väl du vabba nu och så här. Jag märker att så fort jag ändrar någonting- i ett uppgjort planerat schema- då blir det alltid någon efterdyningseffekt som är lite mindre trevlig. Mm, mm. Och det handlar inte så mycket om personerna utan det tror jag att allting ruckas bara. Och det blir oroligt och jobbigt mm. och det påverkar så många människor i det här systemet. Så jag har för egen del tagit stor lärdom av att vi försöker hålla oss. Alltså vi får nästan vara lite lite inramade och, och, och stränga genom att Nej, men nu vi byter på måndag och vi kör det här och vi mm. håller samma samma samma då funkar allting klockrent då är det aldrig några konflikter då blir det aldrig något problem Nej. utan det är när man försöker vara lite schyst och vara lite mm. så här spontan och flexibel då blir det mm. problem. Det har vi nu också märkt tror jag faktiskt. Att man ska spara det till att när det verkligen behövs när ja. det verkligen behövs ja. Mm. Har du någon relation med dina barns bonusföräldrar. Pratar ni mellan er eller SMS eller någonting? Nej, det gör vi inte. Det går via papporna då. Ja, mm. precis. Och så tänkte jag, sen är det ju svårt då att kanske hålla igång en relation, en egen personlig relation med de tidigare bonusbarnen. Ja, det var jag lite nyfiken på också. Ja, och det, det är väldigt fint att du frågar om det, för att det där tycker jag är ju en väldigt svår sak, därför att jag som själv har en övergivenhetsproblematik- av att ha blivit lämnad- har ju också väldigt svårt att lämna. Eh, och framförallt ett barn då. Så att när... Att inte då ha... För jag har... Eh, I min senaste relation- de eh, barnen... Alltså de är ju stora, de är 18 och 16. Eh, där har jag ju inte alls- någon kontakt där vi ses- eh, dottern där hon och jag är vänner på Instagram och så där man följer mm. varandra Men hur gamla var de då när ni först när vi, träffades? När vi först träffades så var ju de... 12, nu, 10 och 12 kanske? Ja, li, ja. Eller ja lite ja, 10-12, mm. precis det stämmer. Och det är ju klart det är ju också en känslig exakt. ålder, det är ju lättare egentligen som första gången jag träffade Helle mm. var hon fem och ett halvt mm. Och nu så, de här två åren som jag har funnits med, det är ju nästan halva hennes medvetna liv. Ja. Så Precis. då får man en annan relation kanske som en annan vuxen Nej, Och det som var lite roligt var faktiskt så sent som igår. Min Maltes stora syster, hon hon och jag är vänner på Facebook- och hon hör av sig till mig via Messenger och skriver- Du, kan du hjälpa mig? Jag har tappat min mobiltelefon i toaletten- så att jag har inte kvar pappas mobilnummer. Har du det? Ja, självklart. Så att vi, och nu ska vi försöka ses till helgen. Så att, lite kontakt så. Men det där, är väldigt, det där är en svår nöt att knäcka- för att mm. någonstans... Så är ju i en separation där man kanske blir sårad av olika, beroende på hur separationen går till. Så blir ju barnen, då dras ju de tillbaka lite grann mm. till lojaliteten och man liksom håller tillbaka lite grann. Eh, och det beror väl på hur det har sett ut men jag upplever att det ofta är svårare att hålla kontakt med bonusbarn inte för att man inte vill inte för att man inte har ambitionen utan för att hela settingen runt omkring med att man går isär man, som par så kanske man behöver också ta ut lite avstånd till varandra, mm. ska man då fortsätta träffa varandras barn, det blir lite förvirrat eh, och den tidigare föräldern kanske har synpunkter på varför ska den personen finnas med nu i mitt barns liv, när inte mm. ens ni är tillsammans eh, Ja, det, det, där är, det där är en knepig fråga. Ja, det blir ju mer och mer aktuellt också. att En del växer ju upp väldigt länge. Min, som jag kallar för plusson, då, min detta bonusbarn. Han var ju en del av vårt liv från han var två år till han var tio. Så det var en ganska stor del av hans uppväxt. Och det kändes jättekonstigt att... Ja, nu går jag ifrån hans pappa. Det kunde jag på något sätt acceptera. Men att jag skulle gå ifrån honom också, det har varit svårt och, det har varit en, och jag tänker också att det kan ha att göra med som du säger, att jag har svårt för separationer mm. och, men han finns ju fortfarande med han kommer och hälsa på och så det gör han och, men det är inte alls i samma utsträckning och jag får bearbeta det på något sätt mm. att han är inte han, alltså när folk frågar hur många barn jag har så säger jag ju nu att jag har fyra Förr sa jag att jag hade fem. Mm. Att, ja, det är och lite... när växlade det från fem till fyra? Ja, det, det har varit så här utfasning nästan. Jag, jag sa fem och sen så blir det jag har fyra plus en. Och nu säger jag ofta fyra. Och ibland säger jag fyra plus en. Säger jag. Lite skillnad också. Vi träffade honom oftare när han borde Han bor mm. ganska långt bort nu varmen, också. Nu bor han mm. i Örebro. Och kommer lite mer på helger och lov. Och så. Mm. Men vi, vill ju, vi kommer ihåg på hans födelsedag. Och ja. så på julafton. Han var hos oss på julafton. Och så så mm. lite... Lite så håller jag fortfarande tag i honom, men jag förstår ju också att jag får släppa taget. För jag har ju inget mandat liksom, någonstans. Och att det var utifrån barnet. Om barnet känner, om, om i det här fallet om Kevin känner att han vill träffa mig, eller oss, eller sina syskon, då. Eller, ja, min minsta är ju hans syskon. De andra är ju inte hans syskon, men han har ju ändå växt upp med dem. Så att det får vara utifrån barnen på något sätt att vill de se så tycker jag inte att vuxna ska stå i vägen för det. Sen kan inte jag tvinga. Mm. Men nu är det, det. nu är det också lite så här fantastiskt för att Maltes stora syster, hon har själv då blivit ung mamma. Ah, så att nu var hon en liten. Och då blir det ju också ett nytt sätt att söka kontakt. Mm. För att hon har ju också något som hon vill visa upp mm. och någonting som vi kan förenas runt omkring. Ja, som också det. kan chittas. Så att nu ska vi försöka ses. Och det är ju också Maltes syster Så är det så här, jag... blir i Malte, Malte morbror då helt enkelt. Ja, ja. Ung precis. Unge morbror, 11 ung ja. ja. år. Ja. Ah, vad roligt vi kan ju fortsätta lite för vi är nyfikna då också lite på hur din uppväxt har kanske färgat din syn på familjen och, och hur du känner och tänker och vi lyssnade på din bok Flickan från Lotusfälten och det blir väldigt speciellt eftersom du själv har läst in den den mm. finns på Storytel och vi kan verkligen rekommendera den kan du säga lite kort hur jag det var det här? Jag satt och lite på tåget. Ja, det, det är ju många starka scener där och mm. du söker då efter dina biologiska föräldrar i Sydkorea. Mm. Jo, men man kan väl säga så här, jag blev ju adopterad till en familj där för ovanligheten, alltså det som sticker ut är att mina föräldrar valde att skaffa ett biologiskt barn själva först mm. och sen adopterade de så att många gånger är det ju liksom lite tvärtom mm. att man inte kan få egna barn och så adopterar man och så släpper de där spärrarna och så blir man gravid ja, just det. Mm. men de valde att göra så och det har för mig varit en väldigt stor tröst under min uppväxt att jag har känt att jag har kommit hit för min skull för att de verkligen ville ha mig mm. och inte för att de inte kunde få egna barn alltså mm. förenklat uttryckt mina föräldrar är fortfarande gifta, jag levde i en förort i Stockholm, växte upp i en medelklassfamilj. Och med en storebror då? Och med en storebror som var lång och blond och blåögd. Och det enda jag ville var att heta Agneta som Agneta som mm. i ABBA och var blond och blåögd. Så, idag är jag jätteglad för att jag inte heter Agneta och är blond och blåögd. Men inget fel med det. Men, men det har tagit några år att liksom försonas och landa i sig själv. Men... Min prototyp är ju kärnfamiljen på det mm. sättet. Alltså, mm. mina föräldrar är supergifta. Mm. De, jag skulle bli otroligt förvånad om de skulle gå så här. Nu är de så pass gamla. Mm. Men, men jag kommer ihåg att jag fantiserade när jag var yngre om: Tänk för mamma och pappa skulle skilja så Vem skulle jag bo hos då? Och lite sådär. För att en del kompisar runt omkring fick skilda föräldrar det var inte många, men de allra flesta levde i de här kärnfamiljerna så att i min värld när jag växte upp så var det ju självklart att jag skulle leva i en kärnfamilj så att när Saga kommer till världen och jag leker mamma, pappa, barn lever i en kärnfamilj med hennes pappa och faktiskt blir lämnad i den relationen så var det otroligt smärtsamt det var otroligt Därför jag kände att det här ingår ju inte ens i, i, i mina planer för mitt liv. Att jag ska bli frånskild eller ensamstående mamma till ett litet barn. Jag ska ju leva i ett eh, familjeliv och om fem år ska vi nästa. Man vill ha långt mellan mm. barnen, det visste jag redan från början. Men jag vill liksom, två barn och så fem år. Men alltså, allting var klart mm. i, i mitt huvud. Så det blev ju en otrolig knäck för mig. Där jag sen tror att det skakade om mig så pass mycket så att sen när jag ändå söker efter det här familjekonceptet som jag ändå gjorde under många år där jag ville få ihop en familj jag ville ha fler barn, det var viktigt att få egna biologiska barn kopplat till min historia, att jag inte hade min egen historia, jag var ett hittibarn och allt det här. Så kände jag att den där jakten på familjen blev ganska så jobbig eh, och det är ju först nu när jag lever själv och med mina barn där jag verkligen känner en inre ro och känner att men det här är ju min familj min mm, familj består ju mm. av mina tre barn och jag och sen mm. så kommer in någon pojkvän och så kommer in någon liten lånad vove ibland och det är mm. lite olika men det är ju vi som är familjen och när mm. jag liksom har accepterat det och verkligen känner att ja, men det, det känns bra. Mm. Då har jag fått en inre frid inom mig själv. Men när jag var yngre så kunde jag liksom inte släppa tanken på mamma, pappa, barn och det här ska vara mm. och, och försöka få det som jag så otroligt mycket längtade efter och sökte. Mm. Men var det då, det var en period när det var också svajigt där när du är eh, Visste vem din pappa var men inte fick riktigt kontakt och inte hittade din biologiska mamma och sen hade en paus från din mamma, svenska mamma, adoptivmamma. Mm, eh, har, har det liksom landat eh, på något sätt att du känner en koppling till Sydkorea och du, och du har släktingar där som du har kontakt med? Ja. Eh, jo men jag, jag känner att Status som är idag eh, För ni, ni som lyssnar nu Måste ju såklart ladda ner Eller köpa boken för mm. att få hela storyn då, så mm. Vi lämnar en liten cliffhanger ja, det, är bra. Ja, men det, det är ju att eh, Jag eh, Har ju eh, Kontakter i Sydkorea eh, Både släkt och vänner mm. eh, Vilket känns Väldigt väldigt bra Jag och min eh, mina adoptivföräldrar, min mamma och pappa här i Sverige- vi har en bra relation idag där vi ses och umgås- och de tar del av sina barnbarn på liksom ett fint och närvarande sätt. Jag har bra kontakt med min storebror. Men resan fram till idag har varit ganska så snårig- och väldigt mycket upp och ner. Den har inte varit enkel. Mm. Och det är väl det som jag tänker inte är på något sätt karaktäristiskt för mig men som det är från de flesta i livet att det, det, det är mycket upp och ner och man ska in i massor med återvändsgränder för att komma ut igen på huvudvägen för de där återvändsgränderna lär oss ju någonting om oss själva mm. som vi tar med oss in i nästa relation eller nästa äventyr som vi går in i och det som har präglat väldigt mycket mitt vuxna liv och mina relationer, mina kärleksrelationer är, tror jag att jag har känt den här jag vet inte vad du säger Maria, men, men det här att man har den här, ank eller den här anknytningsproblematiken från adoptionen och att man man, jag ska börja säga har mer prövat Mina relationer mm. Mina kärleksrelationer väldigt hårt För att verkligen förvissa mig om Att jag är älskad på riktigt Och mm. står du ut med mig om jag gör så här jobb Älskar du mig verkligen mm. på riktigt Och så drar man det där Ett antal varv Och kanske något varv lite för extra för mycket Som nöter mm. och det blir en friktion Som blir svår att reparera eh, Och det känner jag att Där har ju också eh, Åren Resorna tillbaka till Sydkorea boken eh, att jag har blivit mamma till tre barn det har ju också läkt mig och gjort mm. att jag känner mig mycket mer till freds med mig själv där jag inte tror att jag i en ny relation skulle behöva testa lika hårt Nej. jag känner, du sa, du berättade också om din tonår, att du kände att du kanske prövade ännu lite mer mm. för att se kommer ni att stanna kvar Exakt. om jag är så här, och det, kan jag, det känner jag igen sen kan jag känna igen det här att du sa att du på något sätt sökte den här kärnfamiljen, du sökte en familj och sen att du nu känner dig nej men jag har ju min familj mm. jag har ju mina barn, och det kan jag känna igen jättemycket när jag träffade Martin då precis innan jag träffade honom så var jag jag var helt liksom, jag hade landat i att jag har mina barn och jag är alltså, det är vi är en familj och jag hade till och med tänkt att jag ska inte ha någon man. Och jag var helt lugn i den känslan. Mm. Det var inte så här: jag, jag ska inte ha någon man. Bara, Nej, men jag behöver ingen man. Mm. Och då var jag liksom hel nog att ha en sund relation. Mm. Och då kom Martin in på banan. Och mm. på något sätt mm. så, så behöver inte jag testa honom på samma sätt. Och jag har, det, har inte varit, det har varit mycket mer friktionsfritt. Mm. Just för att jag var så jag jagade ingenting. Jag sökte ingenting. Och jag, du behövde liksom inte uppfylla mina drömmar på samma sätt. Utan jag hade redan min dröm, alltså jag var mamma, jag hade fin, mina fina barn, jag har mina fina barn mm. och det är tillräckligt liksom jag tror att du sätter fingret på något så otroligt fint och viktigt för så känner jag ju också, jag känner ju så här 47 år gammal snart så känner jag så här att, nej men jag är ju färdig men ser med... ut som 20, <laughs> tack nej men jag känner att jag är ju färdig med, alltså jag kommer inte sätta några fler barn till världen själv utan jag har mina tre barn och jag är så nöjd med det och så stolt över det och det ger mig en ro som gör mm. att jag kan luta mig lite grann tillbaka Det jag känner att när jag väl träffar en man så är det inte för att få den där familjen eller skapa det här barnet eller det här som ska sitta upp utan det är verkligen för att andra halvlek bjussar på det och man kan plocka russorna ur kakan och verkligen njuta av livet tillsammans för att jag har min familj jag har mina barn och det är en otroligt annan utgångspunkt mm. att möta en människa i mm. än att känna att man söker någonting mer hela tiden mm. och, och vi har ju skojat lite om det och tänkt att vad hade hänt om vi hade träffats eh, när vi var unga till och med innan du fick de första barnen eller om vi hade träffats eh, innan du fick Helle eh, och så som jag har känt i alla fall att vi har sedan dess eh, förändrat oss och lärt oss så mycket så att det gick känns som det var meningen att det var nu mm. som vi kunde träffas och passa mm. så här bra ihop. Mm. Eh, plus att man skulle ju inte vilja vara utan de barnen som, som finns nu som är Nej. unika och härliga. Liksom. Ja, men jag, och jag tror verkligen att det är så här att det är i alla fall en, en tilltalande tanke för mig. att jag menar, Lite grann det här att saker och ting, allt blir som det ska bli och saker sker när det ska ske när det mm. är moget för det. Ja, det tog 34 år för mig att resa tillbaka till Sydkorea jag hade kunnat åka tillbaka tidigare men det var någonting som inte, som höll mig kvar, mm. därför att jag förstod också intuitivt att det skulle bli någon ganska jobbig resa för mig mm. eh, det här med när man träffar någon så tänker jag att människor kommer in i ens liv både vänner eh, kärleksrelationer Också Människor kommer också in för att vi ska, vi är mottagliga där och då och ibland är det för att stanna ibland är det för att man ska lära sig saker om sig själv mm. och sen går man vidare. Så att jag tror helt på det här som du beskriver Martin att man, ja, det var dags nu för mm. er. Ja, men Vad härligt. Eh, har du några frågor? Ja, jag tänkte jag så här, du är ju du är även sexolog. Aha. Du och då då, då skulle ställa. vi ju vara dumma om vi inte ber be om några tips lite för hur man håller passionen vid liv just i en bonusfamilj. Blir det annorlunda? Mycket är väl likt en kärnfamilj med föräldrar och barn, den hänsynen man får ta. Men finns det några fördelar med att vara en bonusfamilj när det gäller den egna relationen mellan de vuxna? Att man till exempel har ett varannan vecka liv. Och finns det några nackdelar i att man kanske som bonusförälder inte känner barnen så väl? när det gäller den delen av familjen mm. Nej, men Jag skulle säga så här att eh, den största utmaningen som bonusfamilj som jag ser det för parrelationen och för passionen, lusten det är ju det här att man någonstans uppslukas av alla relationer och allt man ska räcka till för så att man inte heller räcker till för sig själv och inte för sin partner och det är ju faktiskt det Att det är ju kärleksrelationen Som ändå står i fokus Det är därför de här bonusbarnen får liksom gilla läget Därför att annars hade man ju inte behövt flytta ihop Så då tycker jag att det är extra viktigt Att hålla fokus på Parrelationen så att den får Den näring som den verkligen behöver För att hålla samman det här Komplexa systemet Och där kan man ju ha hjälp av varannan vecka Genom att man då kanske Är barn ledig eller barnfri i alla fall vissa dagar. Eh, kanske inte hela veckor. För att jag tycker ju också att det är väldigt sympatiskt och tilltalande det här när man kan saxa barn lite grann så att barnen också får egen tid med föräldrar och liksom både det här om man, nu har ju inte jag det så då, men om man har barn flera barn med samma man och att man kanske byter barnen faktiskt lite grann på olika dagar för att få just egen tid med sitt barn eh, en i taget. Men även, man tänker i bonusfamiljen att man om, man, om det är flera bonusbarn som kommer in olika att man också kan saxa där för att de ska få ett eget utrymme inom den stora familjen mm. men det återstår ändå kanske ett par tre dagar i veckan varannan vecka när man faktiskt inte har några barn alls och de dagarna tycker jag verkligen att man ska highlighta man ska vårda, man ska lyfta upp man ska titta på mig, verkligen eh, det är det vi gör nu tycker jag prioritera upp de dagarna mm. för de dagarna kommer att göra skillnad det är det som kommer chitta relationen och man får aldrig glömma bort varför är vi en bonusfamilj jo det är för att vi, du och jag mm. har bestämt oss för att leva tillsammans trots att du kommer med hela ditt bagage trots att jag kommer med hela mitt bagage trots att hela det här systemet av tidigare ex och besvikna ex och otrogna ex och nya partners och allt vad det nu är som vävs in i det här komplexa systemet ska samsas och komma överens då måste du och jag vara starka i vår kärlek. Så det är viktigt. Mm. Vad härligt att sluta med en, en appell <laughs> för kärleken och för, för den vuxna relationen som ska vara en kärna och hålla Ihop den är mm. så oerhört viktig. Och jag menar, det kan låta som en klyschare här när man säger så här att ja, men så länge de, alltså så länge mamma mår bra eller pappa mår bra eller de vuxna mår bra så mår barnen bra. Men det handlar om, verkligen tycker jag, i fokus på bonusfamiljen att man värnar den relationen mm. för det är också den som är orsaken till att man sitter i bonusfamiljens mm. system. Mm. Härligt, då tackar vi ja, tack så för att du ville vara med och hålla utkik då efter kommande projekt kan vi säga. Jajamän. Inte bara böcker utan det kanske... Nej, det är både böcker och radio, det är tv och lite annat smått och gott. Så att... Klonar du dig då liksom? <laughs> eller? Ja, så så det tar ju 24 timmar. <laughs> Upphöjt till 10. Ja. Nej, men jag, jag har många gärna i elden men trivs med det. Mm. Lycka till med allt och tack, tack för att vi fick komma hit. Tack mm. Ja, det var väl ett eh, trevligt snack vi hade med Linn. Absolut. Och jag tror nog, det jag känner på mig att vi kommer ha med Linn någon gång i framtiden igen. För vi hade så jättemycket att prata om. Att vi bara vi, skrapade lite på iten. Ja, vi hade kunnat fortsätta länge om vi inte hade haft en inbokad Ja, vi hörde på att inte komma efter, därifrån nästan. Nej, oss, vi blir lite sena. Blir lite sena. Men, det var väldigt trevligt. Och, mm. och ni Tackar hade ni. några ja, gemensamma saker som ni att pratade vi om där lite. båda två. Ja, till exempel. Att vi är jättesmarta. Mm. Och att vi har jättefina barn. Att ni var högpresterande i, under skolan och sådär. Och att det kanske fanns en koppling till adoptionen. Mm, ja, jo, men det, fanns, det finns ju en del saker som händer i människor som mm. blir adopterade. Sen så tar det sig olika uttryck, men... Mm. Mm. Nästa vecka har vi också en spännande gäst mm. som kallas Gago. Ja, ah, Dago, mer mild. Jag kan inte uttala hans efternamn. Han berättar bland annat om när han. Han föddes ju uppe i en bergsby, kan man säga, i, är det serbiska delen av Bosnien tror jag. Jaha. Och då registrerade sig inte hans födelsedatum för att han, liksom, de kom ner till själva eh, centrum, till Jaha. staden där. Så det står 2 oktober, men han är född i, i kanske 21 september eller någonting. Ja, häftigt. Samma år som mig, så att det skiljer bara några veckor mellan oss i födsel. Men han har ju blivit stor filmstjärna. Så han fyller också 50 nästa år? Nästa år, jag just det. Så mm. han är också 49 nu? Han är också 48 och ett halvt, precis som jag. <laughs> det är väldigt noga för Martin. Ja, mm. det är klart. Han är ju med nu i bonusfamiljen som Branko. En spännande rollfigur som kommer in och Med i bonusfamiljen, vilken bonusfamilj då? Våran? Nej, han lever i en kärnfamilj med ja. fru och två barn. TV-serien en bonusfamilj får du kanske säga. Ja. <laughs> och sen så han slog igenom i först var han med Leo, Josef Fares film och sen i Snabba Cash. Eh, och sen har han gjort en film mot Tom Cruise och blivit kompis med honom. Så han har både träffat Joel Kinnaman och Tom Cruise. Ja, absolut. Jag vill vara drag <laughs> Jag det bara är fluga på drag det är nästa vecka det men innan dess så ska vi både hinna göra ett bonusavsnitt mm. som handlar om TV-serien Bonusfamiljen. Så kommer direkt på måndagen efter själva TV-serien. Ja, vi 21:45 på iTunes så finns vårt snack då om avsnittet bara fem. på iTunes. Nej, det kommer lite senare ut på Acast också. Men <laughs> inom någon timme ligger det där också. Sen så på onsdag har vi vårt första specialavsnitt. Ja, just det om gladapar.se. Man kan riktigt marinera sig i oss den här veckan. Mm. Det var väl vem var, Sebastian som ville att vi skulle ha ett avsnitt varje dag. Ja, just det. Så nu, nu tangerar vi nästan det. Ja, vi har tre, avsnitt, tre, på avsnitt, tre avsnitt på vecka. Plus om man vi tittar på vår Youtube-kanal så lägger vi ut något nytt på torsdagen. Just det. Och, så Och på har vi liven live på min Facebook. Då, vi är 22 tider, Den ja. brukar komma ut officiellt efter ett tag mm. sen. Men gladapar den sajten som är en relationsanalys där mm. följer vi ju två par Mm, vi ska ha, bedriva parterapi. Ja, det Fast det är ju inte säga. du och jag som tur var. Utan det är ju Desiree. Ja, vi har ju redan gjort våran del av det. Mm. Det ska bli jättespännande faktiskt. Ja, så fortsätt lyssna. Och gå gärna in och ge oss betyg på iTunes. Och följ oss på Facebook och Instagram. Om ni vill hålla kontakt. Och då kan ni ju skicka in frågor. Och så Och så. skicka också. chokladkakor. Varför det? För jag är sugen på choklad. Men jag är allergisk. Ja, men du betyder att jag får dem. Ja, ja faktiskt. Ja. Tack för den här gången. Vi avslutar som vi brukar med att säga att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Hej då!